32. Elújságoltam Elfnek és Jasonnek, hogy meg akarom kérni meg kezét. Gratulálok, mondták mindketten, de aztán Elf azt mondta, hogy gyorsan ki kell derítenie, mi az idevágó protokoll. Szigorú szabályok határoztak meg minden ilyesmit. Szabályok? Tényleg? Néhány nappal később visszajött, és azt mondta, még mielőtt bármit is tennék, engedélyt kell kérnem nagyitól. Megkérdeztem tőle, hogy ez egy érvényes szabály, vagy olyan, amit meg lehet kerülni. Ó, nem, ez nagyon is érvényes. Nem láttam értelmét. Egy felnőtt férfinak engedélyt kell kérni a nagymamájától ahhoz, hogy megházasodjon. Nem emlékeztem rá, hogy Vili megkérdezte volna, mielőtt megkérte két kezét, vagy az unoka testvérem, Peter, mielőtt megkérte volna a feleségét, autunt. De ha jobban belegondolok, arra igenis emlékszem, hogy apu engedét kért tőle, amikor meg akart nősülni, amikor el akarta venni Kamillát. Akkoriban nem tűnt fel nekem, milyen abszurd, hogy egy 56 éves férfi engedét kér az anyjától. Elf azt mondta, semmi értelme a mi érteket és a hogyanokat vizsgálni, mert ez egy megváltoztathatatlan szabály. A trón első hatvárományosának engedélyt kell kérnie. Az 1772-es királyi házasságkötési törvény, vagy a 2013-as koronaöröklési törvény mondja ki, és ez még nem minden. Alig akartam hinni a fülemnek. A lényeg, hogy a szerelem egyértelműen háttérbe szorult a joggal szemben. Sőt, a jog nem egyszer felülírta a szerelmet. Elf azt is mondta, hogy egy viszonylag közeli brokonomat hatásosan lebeszélték arról, hogy egybe kelljen élete szerelmével. Ki volt az? Margit nénéd. Tényleg? Igen, egy elvált emberhez akart hozzámenni, és... Nos, elválthoz, Elf bólintott. Ó, a francba, gondoltam. Lehet, hogy ez nem lesz sima ügy. De apu és Kamilla is mindketten elváltak voltak. Érveltem. És engedélyt kaptak. Ez nem azt jelenti, hogy már nem érvényes ez a szabály? Azok ők, felelte Elf. Te meg te vagy. Arról a felháborodásról nem is beszélve, ami egy bizonyos király miatt robbant ki, aki elvált amerikai nőt akart feleségül venni. Ez, mint Elf emlékeztetett rá, a király lemondásával és számüzetésével végződött. Vinczor hercege, hallottál már róla? Így hát szívemben félelemmel, kiszáradt szájjal nézegettem a naptáramat. Elf segítségével bejelöltem egy október végi hétvégét. Családi vadász kirándulás, Az ilyen kirúcanások mindig jó kedvre derítették nagyit. Akkor talán nyitottabb lesz a szerelemről szóló kérdésekre is?